Я стояв з саду розквітлім, На колінах я стояв, В сяйві місячнім, блакитнім Білий мармур оживав. Я молився їй прекрасній, Я молився небесам, Щоб вони в цей час нещасний Зберегли її вікам. І дивлюсь я по олей, По золотистому піску, Тінче я сіде до неї в променистому вінку. Підійшла, й їй шипоче чарівні якісь слова. Так шипоче серед ночі, вітром збуджена трава. Лєця сяйво смаргдове, тінь стоїть вже там, де мла, Друге тіло мармурове, срібні шати одягла. Ось скажіть, в моїй країні, на моїй святій землі, очі її великі тіні збережуть красу її,